بسلامي وايماني الله الكون والزمان باسلامي وايماني الكون والزمان بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد اذا اسلاك زهبه بيضاء اذن الله, الله تبارك وتعالى i neka njegov mir ispao sa na nadrebo sa nika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem njegovom časnom porodicom na sve njegove drugove na sve nekuju sve sve dobre sve dana samo ali ku rahmetullah i berekat. Salah tbaraka ve ta dopustom mi ćemo se večeras družiti javljanjem koji će govoriti o metodama mnogobožjaca u borbi protiv islamske dabe. Na našem zadnjem predavanju mi smo govorili o javnom pozivu islama. Kako poslanik sallallahu alaihi ve sellem nakon 3 godina pozivanja u tajnosti dobio naredbod Allah te ta baraka taala da poziva u islam javno. I nakon što poslanik sallallahu alaihi ve sellem javno pozivao stanovnike Mekke u islam bilo je za očekivati da će se, se oni pokušati suprostaviti širenju Islama. Drago ma vraćo, inače, uzvišeni Allah te baraka je naš gospodar i stvoritelj svega i kome pripada sva vlas na ovom dunjaluku, postavio određene zakone, određene sunnete na ovome dunjaluku, jedan od njegovih zakona i suneta na ovom dunjaluke je zakon iskušenja to jest Allah te bareke vata'ala će iskušavati stedbenike poslanika Muhameda sallallahu alaihi ve sellem sa različitim videima iskušenja svedo kako Bog da ne presale sa ovoga svijeta a oni će biti čisti i tako nalazimo و نيز القرآن سكي آيت حديثا بوصني محمد صلى الله عليه وسلم کوئی گوره او اووم زاکونم اووم سننتو اتهو زاکونو سکوшення па الله تبارك وتعالى рекао وهو الذي جعلكم خلفاء الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم ان ربك سريع اليقاب وَإِنَّهُ لَغَفُورُ رَحِيمٌ On čini da jedni druge na zemlji smenjujete i on vas po položajima i za druge uzdiže da bi vas iskušao ono me što vam daje gospodar tvoj zaista brzo kažnjava ali on i prašta i milostiv je. Isto tako ka Allah te varekava ta'ala Inna chalekna in sane min nutvetin emšađinne beteriji feđalnahu se mi mbasira. od smjese sjemena stvaramo, da bismo ga na kušu stabili i činimo da on čuje i vidi. I sigurno da zakon iskušenja ima nijosti i koristi za mu'mine. momine. Jeahte pareke bete ta'ala Nije ništa stvorio, nije ništa propisao, a da u tome nema velika mudrost. Jedno od imena Allah te ve je svakako Al-Hakim, to jest mudri. Allah je, je mudar u svome stvaranju, u svojim dijelima. I, I tako možemo reći da zakon iskušenja ima određene mudrosti i mi ćemo ako bo da samo spomenuti i nećemo se na njeha osvjećati, pa tako kao islamski učenjaci, da je od mudrosti zakona iskušnje pročišćavanje muslimanskih redova i isto tako odgoj muslimanskog džemata, otivanje onoga što se krije u dušama, istinska priprema za preuzimanje maneta, pokazivanje stvarnog stanja svakog pojedinca, pokazivanje vrijednosti ove vjere, promocija vjere, privađenje čustih pojedinaca, disanje grija i povećavanje stepena kod Allaha te barakeva ta'ala. I zaista, drago manj vraću, mi ćemo vidjeti sve ove mudrosti u životu poslanika sallahu alaihi wa sallam isto tako, u životu njegovih drugova. Allah im se svi na njima smilovao. Tako bi, draga moja vraća, mogli reći, nakon što smo spomenuli zakon iskušnje ili kušnje, da su mušrici, odnosno korešija i stanovnici mede, medij, meke, poduzeli određene metode Judejima sestra, ciljam da sprečim širenje islama. Pa su tako poduzeli određene metode prema poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam i isto njeg, isto tako prema njegovim drugovima, u nade da zaustave širenje Allahove tebareke ve taala vjere. I možda i reći da su ti mušnici pokušali da spriječe širenje Islama, jer oni nisu mogli da spriječe širenje Islama u vrijeme poslanika, salallahu alihi wa sallam, a isto tako dušmane ove vjere nisu mogli da spriječe širenje Islama u vremenu koji će doći posle poslanika, salallahu alihi wa sallam, a isto tako, salallahu te baraka wa ta'ala, dopustom neće moći spriječiti širenje islama i u našem vremenu. Sa laom dopustom mi ćemo spomenuti određena ili određene vidove e, sredstava koje su koristili koje reći pokušaju da, ši, da, da spriječe širenje islama i zato sam vam rekao to su određene sredstva jer zaista da ga vraćam govor o srestvima spećavanja islama, širenja islama su mnoga, mi ću se zadovoljati sa određenim brojem i ako Bog da pokuša će ta sredstva da povezimo sa našim današnjim životom. Tako možemo reći, dragoma braćo, da su korešije, pokušale da odrate Ebu Taliba od područke poslaniku sallallahu aleyhi ve sellem i njegove zaštite prema njemu. Mi smo se prehodno dotakli i govorili smo Abu Talibu i njegovo ulogi u zaštite poslanika sallallahu aleyhi ve sellem nego govori da on bio vojenska potpora poslaniku sallallahu aleyhi ve sellem. U to vrijeme u kojim je se pojavio poslanik sallallahu aleyhi ve sellem vladala je plemensko brasto ili plemenska solidarnost u kojim su se pripadnici određeno plemena solidarsali sa svojim sunarodnjavacima i u dobru uzlu. Pa tako nalazimo da Benu Hašim i Benu Abdulmutalib da su šitili svoje suplemenjake da li oni bili muslimani ili da li bili hidroponici. Pa tako nalazimo da Abu Talib štitio poslanika sallallahu alaihi ve sellem, je mu bio amiga. Iako nije primio vjeru u islam, iako nije vjerovao u ono u što je vjerovao poslanik sallallahu alaihi ve sellem. Pa tako nalazimo da se različi delegacije korešija započivale kod Abu Taliba i traže od njega da ga ne štiti da ne štiti poslanika Mohameda sallallahu alaihi ve sellem jer kako su govorili on vređa njihova božanstva međutim Ebu Talib je istravio u svojoj nakani i istravio svojme dijelu i štito je poslanika Mohameda sallallahu alaihi ve sellem sve do svoje smrti i tako nalazimo da su te delegacije korešija zna doću do Ebu Taliba A to je da je određena delegacija došla kod, kod Abu Taliba i doveli smo jednog djete ili jednog dječaka ko amare i predloži su poslaniku salallahu alihi ve sellem i predloži su Talibu da mu danu, da mu danu ama, am, amare i da od njega, od njega uzmu poslanika salallahu alihi ve sellem. I govorili smo, ti uzmi ovoga sina i smatra ga kao svoga potsina i odgaja ga, i neka živi sa tebom, a ti nam predaj Muhammeda s.a.v. jer one e, se razilazi sa nama u i oni su želi na taj način da uzmu poslanika s.a.v. i da ga ubiju. Međovi Abu Talib me rekao: "Zašto se to je ružno što vi predlažete meni, a to je da mi danite svog sina da ga ja odgajam, a da uzmete moga sina i da ga ubijete." Mi vidimo đegom obraćam da su kurešije i oko poklonici u Mekke, željeni da udali Abu Talib al poslanika Muhammad sallallahu alaihi wa sallam i želeli su da poslanik sallallahu alaihi wa sallam ostavi bez te pomoći pa da oni mogu da radili poslanika ono što hoće i tako nalazimo da su kada Abu Talib umro radili poslaniku sallallahu alaihi ve sallam određene stvari koje nisu radile dok je poslanik sallallahu dok je Abu Talib bio živ I mi sigurno danas nalazimo, dragoma vraću i sestu oslamu, da ne prijatelji dušmani islama rade kao što su radili njihovi preci. Pokušavaju određenim trenucima da udalje ljude ili osobe ili institucije koje pomažu islam i koji pomažu islamsku davu sa željom da na taj način oslabe tu davu Isto tako žele da rade to davi ono što hoće jer znaju da prisutno ti ljudi i ti institucija zasigurno ima svoju težinu i neće moći sa njima raditi ono ukoliko su oni prisutni. Jedna od metoda kurešija upokošaj da spriječe širenje islama, dragama braća je bilo i smijavanje omaložavanje poslanika sallalahu alaihi wa sallam i njegovi sledbe i nazivanje poglednim imenima pa tako nalazimo da su poslanika sallalahu alaihi wa sallam nazivali lažnijcem nazivali su asiribazom nazivali su ga luđakom i ako su kurešje mužici dobro znali da je poslanih sada Allahu alaihi veselam bio emin, poveli, da je nikada nije lagao i ako se sjećate kada se poslanih sada Allahu alaihi veselam ispio na brdo safar i kada je pitao naču početku dali ilijalno poziva u istan kada je pitao da li bi mi vjerovali kada bi jestio da se iza ovog brda nalazio vojska koja žele vas napane, pa su mu rekli ti su uvijek istinu pa tako nalazimo da se obraćaju poslaniku s.a.v. ja a yuhalladhi nuzila alihi vikr in nekele međnun o ti kojem se objavljuje vikr to je Kur'an zaista si ti lud tako su govoli poslaniku Muhammedu sallallahu aleyhi ve sellem i isto tako nalazimo da se omražavali drugove posanika sallallahu aleyhi ve sellem i kada bi na ilazili oni koji se vjerovali posanika sallallahu aleyhi ve sellem pored sledbenika širka <coughs> il kufra oni bi jedni drugim namigivali ono snom ismijavali bi prve mu'mine ili sedbenika poslanika Muhammedu sallallahu aleyhi ve sellem. Pa tako nalazimo u sura Mutafifin, da Allah tabaraka ta'ala opisuje taj postupak mušika nasva mu'mina pa kaže grešnice smiju onima koji vjeruju. Kada pored njih prolaze jedni drugima namiguju a kada se porucema sma vraćaju, biju zbijući vraćaju se kada ih vide onda govore oni su dojstas aluta a oni nisu poslani da motere na njih draga majbracio iako se nazivi razikuju odnosno pogrbna imena razikuju način ili metoda je ista A to je da se u ovo vrijeme istinski sredbenici poslanika Mohameda sallallahu aleyhi ve sellem vrijeđaju. Sa se smijava. Nazivaju se pogrednim imenima. Pa su određenim tenucima Vehabije. A nakon toga su teroristi. Pa su određeno vrijeme zalutali. I isto tako nalazimo Da ne prijatelji Islama, njegovi dušmani, u ovom vrijeme ismijavaju se sa onim koji im vjeruju. I čine iste postupke koje se učine njihovi preci. Pa kada naide muminil ili mu'minka u svome hijabu potpunom, jedni drugim namiguju. I za njihovi se ismijavaju i pokazuju na njihar. različiti termini, međutim, ista metodologija. I kada se posani sada vahvali ih besedem, u to vrijeme ismija, ismijavaju se sa njim sa različitim nazivima, kao što smo spomenuli, da su za njega govori da laživac, da lud, da je se hribaz. Isto tako nalazimo danas, dragoma braćom, Da se pokušavaju smijavati poslanika sallalahu sal alihi veselem na jedan odiran način, a to je sa filmovima. I tako će dragoma vraćo ostati sve dok je ovog dunja aluka. A to je da će se dušmani ove vjere smijavati sa poslanikom sallalahu sal ve veselem i pokušavati će da shnave njegovu čast. Isto tako njegovi istinski sledbenici će biti iskušani sa tim dušmanima i sa njihovim ismijavanjem isto tako sa njihovim nazivanjem sa ružnim imenima. Isto tako jedna od metoda mušnika u pokušaju da spriječe širenje islama, dragoma braća Bila, izobričivanje poslanikovog učenja. Svima nama je dobro poznato sa čime je došao poslanik sallallahu alaihi ve sellem. Poznan je učenje Kur'ana, poznato nam učenje sunneta poslanika Mohameda sallallahu alaihi ve sellem. Međutim, Kurešija su pokušale da izobliče učenje poslanika sallallahu alaihi ve sellem sa ciljem da stvaraju su ko ljudi i isto tako da ne ostavi vremena ljudima da razmišljaju ovjeri vjeri pa tako su govorili za Kur'an koji je govor Allah te bareke ve taala da su to iz mojsotinje naroda dnevni i da poslanik sallallahu aleyhi ve sellem od njiha traže da mu se taj Kur'an prepisuje ujutro i na večer. Isto tako kažu da ga podučava jedan čovjek i govori su za poslanika sallallahu aleyhi ve sellem šta je sa ovim poslanikom A on hoda po pijaci I isto tako jede hranu i koristi piće. Drago mavraćo, mi vidimo koji je bio način ili metodologija mušnika u pokušaju da sprečava širenje islama pa su pokušali izlabničivati poslanika učenje. I opisivali su Kur'an na razite načine. I mi istu tu filozofiju, istu to razmišljanje, istu tu metodologiju danas nalazimo. Pa se pokušava poslaniko učenje, učenje u Kur'anu i Sunnetu, to ja se opiše da to nazad našao. Da to poziva terorizmu. Da to sije razvori među ljudi. Isto tako uviđamo na koji način dušmani Islama nastupaju prema Kur'anu pa ga pokušavaju skrivnaviti, pokušavaju ga zapaljivati i isto tako pokušavaju da šire lažne primjerke Kur'ana. Međutim uzvišen je Allah, je se on lično obavezao da se sačuvati ovaj Kur'an. I isto tako, oni žele da utrune, da utrunu Allahovo svjetlo, međutim, uzvišen Allah, da će upotpuniti svjetlo i če da to mušici mrže. Isto je tako, kurešije, mušici, pokušali su da se suprostave Kur'anu sa izime što nema drema naroda kako bi za narod sa time i udalili ih od Kur'ana pa tako nalazimo da su određeni mušici odnosno njihovi predvodnici odlazili u različite centre nauke u to vrijeme u Perziju izlučavali su određene događaje koji su vezani za prijašnje i drevne narode i nakon toga se vraćali i besedili ljudima o tome. Pa nalazimo Nadra ibn Harife da je znao da sjedi posle posljednika sada Allaho ve sada koji je govorio o Kur'anu pa bi govorio o te besjede i nakon toga bi govorio a šta je to bolji govor Mohameda od moga govora isto ta isto taj, ta osoba imala je odnosno koje su bile pjevačice i kada bi čuo za osobu da je bila kod ve sellem, dočekivao bi ga i nakon toga bi ga uzeo ko sebe i zadužio bi tu pjevačicu Robkinju da mu pjeva i da ga suži sa hranom i pićem sve ne bi ga udario poslanika svala Vahora i Veselemi od Kur'ana i dok ne bi pokušao da mu iščisti ono što je se našao u njegovom razumu od Kur'ana i surneta. Teh da vam vraćamo. Za mi danas ne razimo toliko različitih pokušaja da se muslimani ili ljudi uopšteno udali od Kur'ana. Za nije toliko moderni pjevačica i robkinja koje pokušavaju odvratiti muslimane ljude od Kur'ana, od Ja Iako u ovo vremenu mi nemamo sada robkinja mi imamo savremena sredstva informisanja kao što su sateljski kanali kao što je internet kao što je facebook i druga sredstva komuniciranja i na taj se način pokušavaju udaljiti ljudi od Allaha zar nisu raznolike serije Pjevačica je rokinja ovog vremena. Zato se na različite nađene pokušavaju muslimani udaliti od kruana. Od njegovog učenja, od razmišljanja o onome što uči u Koranu, o življenja shodno njegovim naredbama i njegovim zabranama. Isto tako nalazimo, dragoma braću, da su musirici pokušali da iznađu srednje rješenje sa poslanikom sallallahu alejhi kada su umjedili da prethodno spomenute metode nisu položile rezultate niti su dale binu koju koristi pokušali da se nađu sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem srednji neki put srednje neko rješenje pa su govorili poslaniku sallallahu alejhi da nego godin obožavaj njihova božanstva a drugo će obožavati Allaha te bareke ve taala Međutim, dragom vraću, došla je kategorična naredba i sud od Allah tabara kebetala da nema popuštanja u toj stvari. I svema nama je dobro poznata suvaka Firun i ona je objavljena pogledom toga događaja. A to je da se ne smije popuštati u islamu, pogotovo u njih temeljima, i da nema ima razgovore i diskusije oko tauhida oko širka, oko kufra i da ne imamo obožavanja lažnih obožavanstva mimo Allaha tabaraka wa ta'ala. -tabarak. Dragoma braćom, znači mi nismo svjedoci da u današnje vrijeme prisutujemo različitim pokušajima nagodbe i traženja središnjeg puta i traži se od nas izgleda da ostavimo određene temene Islama, a isto tako da će i oni ostaviti, međutim, možeti su bili lažovi i nikada ne bi to učinili, Allah najbolj opet zna, a isto tako i ovi dušmani Islama, islamske davom vremenu, ne bi ostavili svoje učenje, već to samo pokušaj da se muslimani zavaraju i da ostupi od svoga menhađa od islamo parca iz srednjena suneta poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Zad nismo svjedoci različiti poziva o ujedinjenju, u okupljanju, međutim, ne može se desiti ujedinjenje i okupljanje na nezdravim osnovama. Moramo se okupljati na Koranu i sunetu Isto tako moramo uzimati za sudije, za kad je onome što nam se raziđemo. Drago moja braćo, mušici i kurejiše, kada nisu uspjeli da odvrati posljednika sada Allaho, alihve sada, njegovu pozivanju, islamu, isto tako kada nisu mogli da spriječe ljude da je ulaze u islam, oni su nakon Prijehli mi spomenuti metoda pribjegli zlostavljanju i proganjanju poslanika sallallahu alaihi ve sellem i isto tako njegovih sledbenika. Draga ma vraću, mi nalazimo da je poslanik sallallahu alaihi ve sellem koje je najčastije stvorenje kod Allahate Barakeba Ta'ala, koje je njegov minjanik, koje je njegov prijatelj, njegov Halil i koji je bio u zaštiti Abu bio najviše izlošen iskušenjima salavatullahi alihi bio iskušan različitim iskušenjima koji su imali psihičku dimenziju a isto i tako verbalnu pa nalazimo da su korešje osnovali određenu komisiju koja je imala 25 članova i na čijem ćelu je bio Ebu Lehab Amiđa poslanika sallallahu alaihi ve sellem i cilj misija te komisije je bi bila da se suprostavi poslaniku sallallahu alaihi ve sellem i širjenju Islama i da se zostavlja poslanik sallallahu alaihi ve sellem i njegovi stedvenici Ebu Lehab postanik, Amiđa poslanika sallallahu alaihi ve sellem koji je da ga pomaže i da poštivo rodbinske veze ovaj Allahov neprijatelj vama se ružu i oponio pravo poslanikov sallallahu alaihi veselam odmah na početku poslanikove dave na skupu sa Beno Hašim je upozorio poslanika sallallahu ve veselam da neće moći se suprostati svim arapima I što tako me rekao, za jedan zbog ovoga sakupio propaviti proostali dio dana. Njegova žena, umu džamile, ili u kuranskoj termologiji koja je pozvana Hammale Tablhatem, ona koja nosi drveće, jer je ona uzimala bodlje, pa je bacala na pul, veselem, i na njegova vrata. Nalazimo Bolehaba da je naredio svojim sinovima da puste i čeri poslanika koji su žene i su džahilijetu pa su i pustili isto tako da nalazimo da hode za poslanika s i da govore da je to laživac do vrijeme hađa hodeo sa poslanikom i to radio i čao se penosi da ga gađio kamenom I da je takla krva poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, uzviše na lahte barake wa ta'ala, kaznio ga je, tako što objavio sura lehad, koji će se učiti do sudnjega dana. I njegova pomen, i pomen njegove ružne supruge će se vezivati za to kuranski ajet. I uveće se mu'mini sjećati po ružnome. I nakon toga daga ma vraćamo nalazimo da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio izložen različitim vidovima zlostavljanja. Pa nalazimo da su mu zabranjivali da klanja i da čini tavaf oko Allahove kuće, a ne njegovoj kući. Pa nalazimo Abu Lahaba. I nalazimo Abu Jahla da je posljednika Sala Lahore i Vesedam pozoravao pa govorio ko ti je dozvolio da klanja, da ti ja nisam zabranio. I nalazimo ga, da je htio od posljedniku ve Lahore i Vesedam, on rekao da mu slomi vrat i da mu stavi novu suprašinu zato što klanja pred njima. Isto tako nalazimo da su bacali utrobu od na posanika sallallahu alaihi ve sellem koji je bio na seždi na najljušenijem i najplemenetijem mjestu. Narazimo, dragoma vraću, razlište vidove zosabe na posanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, najčastnijeg Allahovog stvorejenja. Međutim, Resul sallallahu alaihi ve sellem sve je to strpljivo podnosio jer je znao da Allah te tebareke wa ta'ala opet će većeva po pomoći i da će po pomoći njegovu vjeru. Isto tako dragoma vraćo. Nalazimo da su drugovi poslanika sallallahu alaihi wa sallam bili bi izraženi različitim videojima za ostavljanje. Pa tako nalazimo da je Abu bekr, Uthman radi Allahu anhum, Bilal, Musab i Umir, Jasin, Sumeya, Amar i drugi su bili izloženi žestokim oblicima zostavljanja. Pa je tako kradianu, je bubekr Asiddi kradanu kada ustao da govori o islamu i da poziva korešije u islam da su svi skočili i udarali ga i gazili mu lice sa narolama sve dok se lice Bekra, da Bekra ono nije mogo poznati i nego je njegovi ljudi iz plemena Benutemi nisu odnijeli odjeći njegovoj kući i nije došao sebi osim na kraju dana. Isto tako nalazimo damija Osmane i Binafane da bi ga uzimao i da ga zamotavao Hasoru ispod njega ložio vatru. I nalazimo Bilala od njega Baha koji je bio rob da su ga stanovnici Mekke i njegovi vlasnici izgledali najžešćim i najvećim metodama zvostavljanja. Izgledali su ga u vrijeme najvećoj žege u Mekki i mu odjeću i stavljali ga na uzavrali pjesak i su mu okop od železa i stavljali mu kamen na njegova prsa kako ne bi mogao pobjeći međutim ogavu abilala radijalama ono je bio samo ahad un je ahad Allah je jedan znao su da prepustiti mekanskom ološu da ga vode da ga smijabaju Isto tako da ga udaraju Da se na njega bacaju Isto tako Nalazimo da su korešije Jasina i njegovu suprugu Sumeju njevo sina Amara Isto tako Izlagali ono što su izlagali Bilala Pa Jasin Radio I njegova supruga Sumeja Podlagi na tome putu Isto tako nalazimo da ga ga vraća da su kurešije Musaba Musaba i Bi Umera u oplemeni tog sahabiju mladića koji je potjecao iz bogate porodice kada su čuli da je primio vjeru Muhammeda s.a.m. njegoga majka li išla svi stvari i stavili su ga u zazvor i nije izišao iz njega sve dok nije došla nareba da se sele muslimane i habšu i prenosi se posadbe vakas da je rekao za Musabah da ga vidiot da mu je spadala koža sa neka kao što pada koža sa zmije dragoma vraćo no je drugova poslanika sallallahu ve sellem koji su bili izloženi zlostavljanju i možemo ugledati dragoma vraćo Da isto tako i danas postoje različiti vidovi uznemiravanja Allahovi te barakeva ta'ala robova. U određim situacijama liče zostavljanje pozdravljanje veselem. I isto tako sliče liče zostavljanje njegovih drugova kao što bubekr, athban, bilal, musabim, umeri, asin umeri, ammar. Da nismo svjedoci da su naša određena braća presela na ovom putu i vozimo u na lahte barak je betala da je učini šahidima znamo da su bijeni zato samo što su ili sjedbenici poslanika sallalahu aleyhi ve sellem i što se razlikovali u njihama u fizičkom izgledu isto tako dragama braćo da se u njihom uvidjeti velika sličnost u metodama Kurešija, isto tako, u metodama savremenih Kurešija, Allahovite barakeva ta'la dušmana i dušmana njegove vjere, isto tako, uviđamo raznoliko što tim metodama, isto tako, uviđamo postepenost u tim metodama, pa ako ne uspije metoda, ismijavanja, nazivanje pogodnim i nedima, pokušaj izobrišavanja poslanikovog učenja, udaljavanja ljudi od Kur'ana i pokušaj da se nađe sedno rešenje, onda se pribjegava represivnim mjerama I na kaj, dragoma vraću, ne smijemo zaboraviti da je jedan od Allahovite veta suneta na ovom svijetu a to je sunet ili zakon iskušenja inače mi kao muslimani sledbenici poslanika Muhameda sallallahu alaihi ve sellem biti izloženi tim iskušenjima i molite Allah te da nas učini strpljivim i pouzdanim u njima i da budemo zadovoljni sa vaham te bareke ve taala određbom sa njenim jako bog da da se strpimo I nakon toga se nadati <kuh> veliko Allahom tebara keba ta'ala nagradi je ja na kraju molim uzvišenog Allah tebara keba ta'ala da se okoristimo od što smo čuli jer to bude dokaz za nas a ne proti nas kada se sretimo sa Allahom tebara keba ta'ala i isto tako ja molim uzvišenog Allahom tebara keba ta'ala da nam poslanik sada Allahovih vesela i njegovi drogovi budu u uzari uopšte na našim životima a isto tako uz oovvom segmentu, a to je sabor uskešenjima. Mm -hmm.